Grenseløs eller grenseløst? Grenseløst! Radio Nova FM 99,3 Grenseløst! Grenseløst! Grenseløst! Grenseløst! Grenseløst eller grenseløst? Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er Radio Nova, FM 2,3. God kveld i Stova, og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I studios sitt, Olav G., tekniker er Kenneth Robson, och vi skal i dag ta for oss lyd på vår grenseløse måte. Har du noen gang sett for deg Space Invaders fra Mars, eller en annen dimensjon som kommer for å invadere hjemmene våre, drepe alle, fortære alle ressursene våre, før den flyr videre til neste sivilisasjon, men kanskje i stedet suser gjennom universet på jakt etter intelligent liv på andre planeter, søkende og lyttende etter signaler, lyder av kommunikasjon, og mot jorda vår, vår klode som svever så hvileløst og trofast rundt sola. Tänk dig, hvis du hadde vært fra en annen planet, søkende på oppdagerferd, boldly where no man has gone before, lytte etter lyder som kan ge grundlag for kommunikasjon. Hva hører man når man svevende gjennom universet nærmer sig jorda? Next time, ahead and rate on the fletting Did you just see as if I dropped here, before I quickly hit that button Oh my man, I'm not gonna block you flydd i et rundt i universet intelligent liv og hørt det bråke fra jorda vi lever på så har jeg bare snudd og leta videre. Hørte der, du hørte der, det er super av dagens gjest Øyvind Planting. Det var jo en sval, behagelig og deilig låt nesten til å sovne av. Velkommen, lydmann Øyvind Planting. Takk skal du ha. Er denne sovmedicin typisk for din musikksproduksjon? Ja, det kan, det kan man se. Si. Du er jo lydmann. Hvor mange lyder hører du i løpet av en dag? Hvor mange lyder er det, det er veldig mange? Veldig vanskelig å si. Men det er flere tusen. Ikke, no, noen av dem blir registrert mens andre bare går inn i ene rätt ut i andre Blir du ør i hodet av det? Nei, det blir det ikke Jeg har på en måte lært meg litt å skille ut det som jeg synes er støy Og så tar jeg vare på de tingene som jeg synes er bra ja, For du, har jo, du går jo med hodtelefonen stort sett hele dagen, ikke det? Nei, ikke hele dagen, men mye, mye del av dagen ja. Sitt mye Er det mer tragiske lyd da? sånn generelt, ja, altså hvis man oppsøker det, eller jobber med det for så vidt, så er det kan det være veldig mye tragedie med lyd, men eh, aller helst så prøver jeg på en måte å lete litt etter eh, mer positive lyder, og lyder som jeg er kanskje interessert i. Hva er den mest tragiske lyden som finns? Nej, det må noe være av død, hvis jeg kan si det. Det må jo være kanskje mennesker som er dødnes, eller dyr som er dødnes, og de lager jo lyd... Eh, og ja, hvis det har skjedd tragiske ting for eksempel Så kan det jo oppstå lyd som er ja, mindre behagelige si sånn. Har du tatt lydet, opp lyd av noen dyr som dør Eller noen mennesker som dør noen gang? Nei, det har jeg ikke gjort Jeg har ikke tatt opp noen lyd Men jeg har jo hørt selvfølgelig lyder som, som jeg synes selv er mindre behagelige da. Hva med stillhet? Er det en lyd? Stillhet i seg selv er vel ikke en, en fysisk lyd Den er jo det er mer... På å si, ikke se for ljud si då får se sån men jag tänker på är finns det någon matte att balsamera hörseln på balsamera hörseln vad du menar med balsamera ja så player hörseln för att inte få för mycket stöj och allt för mycket ljuda in läser det kommer här då på vad man gör och var man befinner sig sånt det är liksom är man i ett område med mycket stöj sånn, så vill man gärna tänka på att ta vare på hörseln sin visst det är snack om högljudna men, men begrepet støy igjen blir jo kanskje noe annet igjen. Det trenger ikke noe veldigvis å være høyt i volum. Men, ja, jo, det, noen ganger så hjelper det bare å lukke igjen ørene, eller holde for ørene hvis det er for mye ting som skjer rundt da. Ja, men kunne vi ha erstattet lyd med noe annet? Eller är det bare bølger i lufta vi må leve med? Det är nok sist nevnt det. är er nok bare bølger som bare vi må leve med. Men tenk hvis alle måtte gå rundt med trillebag for eksempel. Du har hört ljuden av trillebärg mot asfalt. Da hade det bråkt nog vanvett Ja, det hade kanske bråkt, men det, det gör nog i alla fall, men eh visst det hade varit ett faktum så tror jag nog att eh, vi hade blivit varit mer van vid det. Visser vi plötsligt en som var bundna att gå med trillebärg och så är det kanske, ja då lägger man märket det här är ett i det vanliga offentliga rummet eller vad ska se som ikke som inte vanligt vi ser där. man märket det och då kan man betegna det mer som ja, støy eller, det, ja, men, lyd, lydforurensning. Men tror du vi kunne fått en fredeligere verden om vi ikke hadde lyd? Uh, nei, det tror, det, det, tror jeg, det tror jeg ikke, altså. Hva, uh, det, så altså, fenomenet lyd er lyd på like med uh, mange andre helt grunnleggende ting som bare er der, liksom. Men er det ikke noe, noe man kunne vunne fredsprisen på, rett og slett? Uh, kunne du tenkt det å ha vært som avskaffet lyd? Ja, det, det kan gå hende at i noen så er det kanskje jeg kunne ønske å lukke på noen som prater masse urelevant prat, men ja, jeg hadde nok sagt ja til jobben, ja, det hadde jeg. Hvor mye er summen av all lyd? Hvor mye er summen av all lyd? Summen av all lyd, er, det er uendelig. Det, det, det er umulig å, ja... Hvis man deler det på alle mennesker på jorda, for eksempel? Dele, fordele. fordele hvis du hadde delt all, altså summen av all lyd på alle mennesker på jorda ja, jeg vet ikke, jeg synes det er et vanskelig spørsmål uh, uh, jeg tror det ja, det er vanskelig å si altså, men, uh. vi skal snart uh, få høre du har med noen uh, mor som og spennende instrumenter her for meg ser jo ikke det der ut som instrumenter mer som øreklokke og noe man uh, ja, en måter, rett og slett Uh, Før det skal du få Barry Adamson med uh, Something Wicked This Way. Grenselös Radio Nova Radio Nova på FM 99,3. Du hörte där Barry Adamson med Something Wicked This Way Comes eller Small Set Lost Highway så har du garanterat hört den förr eller så du kanske inte följt med för du var så jävligt förvirrad av allt det som får filmen. Vi har fortsatt med oss lydmann Øyvind Planting i studio Og vi snakket litt om alt mulig rundt lyd i stad Du har med deg noen morsomme instrumenter som du skal spille lite på Men først må jeg gjerne vite, hva er favorittlyden din? Uh, det er et ganske vanskelig spørsmål i utgangspunktet Å bare velge ut en, men hvis jeg måtte velge Så har det nok sagt lyden av vann, rett og slett Lyden av vann, du har tatt med deg to glas här ett glas som er halvfullt eller halvtomt ettersom hvordan man tänker Og et glas som er helt tomt kan du illustrere hvordan du tenker når du, når du liksom vil vise lyden Ja, jeg kan... Altså, altså lyden av vann har jo mange former, men jeg kan vise et eksempel her nu og den kommer nå. Ja, det var et litt eksempel av vann som for så kommer fra glass til et annet glass. Hvorfor men, er det här favorittlyden din? Nei, altså, det, det, er en, det er en lyd som, som, som liksom tilhører de grunnleggende lydene som vi har, da. Vann og vind, og det kunne vært hva som helst, egentlig. Men lydene av vann, jeg synes den er veldig, veldig behagelig. Og den har ja, forskjellige former, og den er liksom... Om det er som svann, eller i fatter, farter om det er, ja, om det er is, isbiter som er liksom... Ja, det er, liksom, det er en lyd som aldri blir lei liksom. Du har også med deg noen rare instrumenter der eh, Eller kan det kalles for instrumenter? Ja, man kan si det Det, det, er en, det ene er en slags symbol okay. eh, Som blir brukt mye i østen, vet jeg Vi kan, eh, kan ju begynne med de to, eh, de to bjellen der eh, ja, altså, bjelle. Hva er det for noe? Altså jeg vet egentlig ikke hva det, hva det heter, eller hva det kalles, men jeg, lyden av de her bjellene her, som du kaller det, jeg ville si det synbarer, den er veldig kjent. Så jeg kan jo ta en, en liten sånn demonstrasjon her. Ja, vær så god. Hvordan kan du bruke det der i uh, lydarbeidet Det kan brukes, tror jeg, på veldig mange måter. Det kommer helt an på hva man jobber med, da. Men eh, for eksempel, eh, det første jeg tenker på til de her to, det er jo på en måte å, å bruke dem i musikken. Så da kan jeg bruke dem som en, som en høyhet, eller som en symbol-lignende lyd, skal vi se. prøve For du som er sikkert veldig fascinert av lyd der ute må bli helt oppslukt av å høre noe så fantastisk på radio eh, Du har også med deg en bolle med en trebatong eh, Ser mest ut som en som man knuser urter i eller nøtter, en måter for de som vet eh, hva det er eh, Hva slags lyd kan du lage med den? Denne bollen den kan jeg lage forskjellige lyder med Jeg kan, for eksempel, jeg kan slå på bollen og bare, med en trepinne og få en sånn her lyd Oj. Det svingte i øret, det der. Det er ikke sant sånn vi borde advare lyttrene mot faren for Tinetus? Nej Nej den er ikke så, jeg skal ikke så høyt på den, men, men hovedsakelig så er det ikke bare en sånn pling den her bolllagen. Når jeg tar da den tre, trepinnen som er, og på en måte fører den runt og runt på yttersiden skålen, så vil jeg få en en lyd som er som sånn här. Det var nesten som det var sånne meditasjonsgreier <laughs> Ja, sånn... altså den her bollen altså, Det kalles jo for singing bowl da. Så da, på norsk blir det En form for syngende bolle men, men Den har også østlig opphav Den brukes jo Ved at det er helt sikkert da, munka og Det brukes for meditasjon og ja, Sånne type ting mm. Men altså, hva bruker det ikke til altså, Det kan man vel egentlig Ja som som så har du på jobbet då. Som ljudman på jobb så har du väl tagit upp mange rara ljud. Vad är det märkligaste ljudet du har tagit upp? Det märkligaste ljudet det ja, det Jag kan det, det märkligaste ljud du har lagt altså, då. Det som så någon sån rent specifikt det, det klarar jag inte att komma med några konkreta exempel, men ofte så, når när jobbet med ljud så har man et utgangspunkt. eh man brukar gärna mycket effekter og man brukar man modulerer lyden til å bli noe helt annet enn det det var i utgangspunktet så da, da, da kan det bli veldig mye rart som kommer ut i ettertid Et siste spørsmål Hva kom først, lyden eller hørselen? Eh, det var nok eh, altså hørselen er jo første, en av de første sensene som utvikles hos et menneske, men eh, jeg tror nok at eh, tror nok at lyden kom først altså. Tusen takk til Lydmann Øyvind Planting Grenselåst, grenselåst, grenselåst Radio Nova é cancêlos. en anbefaling om å velge dine lyder med omhug. Tenk godt over før du hiver etter pusten og prøver frebilsk med noen krampetrekninger for å presse frem lyd gjennom et par slibri bånd som ser ut som kokt bleksprut. Husk på det. For cirka 200 000 år siden gikk mennesket og naken rundt med et spyd i handen på jakt etter mammut og proklamerte «Oi, oi, oi, oi, som en overutviklet Arnolds forskninger «For hva du sier er lyd, og ikke tro at det du fyller andres ører med ikke har noen betydning». For det viser sig, at alle positive bemerkninger gir alle uansett hvor det kommer fra et løft, mens negative kommentarer slår hardere enn noe som helst som blir utsatt for det uttrykket at Nej, da det preller av så enkelt er det rett og slett bare ikke, det beste man kan gjøre er stort sett å holde kjeft». Du trenger ikke å ha fullført barneskolen for å forstå uttrykk at du har to øre og en munn, ikke uten grunn, spesielt i et så lydinfisert samfunn som vi lever i. Olav K, alt en takk for seg det gjør, også Kenneth Robbson, vi vil gjerne takke Øyvind Planting.